zazpi ge geirruja ez dezala antola. Eskakizun zehatz hori egin diote kontrakuek osa pesari... Argudio bat zuerea intzinatu dituzte, Euskal Herriak eta miarritzek ez dituztela la Trump eta Macron errezibitu nahi, sigortasunen eurrietaz ahanguratuak direla, eta ez dutela sinesten gailu haren onura ekonomikorik emanen duenik. Alderantziz, erritarek indarrak egin behar dituzten bitartian, xekulako diru zama sautuko dela zazpi presidente dirudun orien biltzeko. Parian, Michel Benaken erantzunek argitu dituzte, Artzea López, gezazpi gailu kontrako plataformako kidea. Ba, askik ezkagarria da ere, bere uh, jarrera, aski uh, patetikoa berba ere, uh, iduriza egu uh, ez gaituela entzun izan nahi. Uh, berak pentsu du uh, gezazpia sekulako okera polita dela, eta biziki kontent eta arro da makonek uh, opari hori egiten baitio. Eta, ba, autismo forma bat edo badu, agiana, uh, ez dakita, benakek iduridu alako uh, eskuineko kontserbadore eskola zaharreko hoietarikoa, eta berak gandigu arroki, Gezazpiak genenzuela, gerta, zer gerta ere. Eta prefetak departamentu guzian manifestatzeko debekoa ezartzia ipatu ondotik, Gezazpi gailogaren kontrakua larikapenek zer leku kanenduten galdegin diote ere Michel Venaki, unek errandie manifestazioen alde dela, bakarrik isiltasunian egiten badira.